45 Anys Am Tu Boas tardes ben queridos escoitantes. Benvidos un día máis a este noso programa. Galegos Novais, aquí no vais aqui no 89.4 de FM, en Radio Samboi, dúas orñas de radio en Galego para todos vos vosotros. Moxe temos que disculpar a presencia do noso grande compañeiro Armando Fernández Que a topa, un poquinho delicado Queremos que se recupere cuanto antes Seguro que o Bindeiro Xoves xa, xa o teremos aquí en presencia O que si sí queremos decirle que Gracias ao noso técnico Dani Estos aí en antena E Para que todo esto decorre con Ben Oxe que é día de 9 de febreiro que xa está rematando o entroido en Galicia, aínda temos tempo para poder falar un chisquiño, un bocadiño con, con persoas que coñecen moitísimo ese traballo extraordinario que se fai na, na nosa... Precisamente... Algo que ten moito que ver coa co, co tradición galega Do entroido Que non ten nada que ver co, co, co carnaval vamos eh? Vamosala Poñemos un bocadinho de música E intentaremos conectar con Roberto Nogueiras Souto Que é un grande artista Que nos falará das máscaras en, en Shinzo Vamosala Música Baixamos unha peza de música que puxemos para recibir precisamente a este grande artista que comentábamos antes, Roberto Nogueiras Souto. Eh, moi boa tarde, Roberto. Boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Eh, eh, eh, bueno, antes de que se me esqueza, por si acaso se me vai o, o Santo Oceo, pois moitísimos parabéns por ese traballo fermosísimo que estás a facer, bueno, polo menos que debas facendo faimito tempo, a, pas a máscara da pantalla de Xinzo, non? Mm. Por nada, en primeiro lugar, agradecervos a vos o interés en poñer en valor pois algo importante como o entroido de Xinzo e a máscara da pantalla que forma parte pois da identidade do, do pobo e da cultura. Exactamente, que eu quería dicir que precisamente que a todos os nosos escoitantes, o galego do Mediterráneo e os que nos escoitan, o feito de que eh, o entroido en Galicia non ten, o, ten, ten algo de similitud pero non ten nada que ver co carnaval, non? Sí, a ver, aquí gusto nos chamar gentroido e, eh, eh, bueno, eh, eu considero que vai un pouco máis alá de ser unha simple festa. É, eso é, eso é. E, eh, eh, bueno, eh, hai unha serie de características pues, que, que creo que, que son distintas a... Arda unha cesta. Vale. Ti como, como como artista, como pintor, como como eh, especial, como, co, o teu traballo es, en especial con respecto á pantalla, máscara da pantalla de Xenzo, é, é unha un, evolución do que se facía hasta agora, non? No museo de Xenzo vence máscaras de, de pantallas de Xinzo pero as túas teñen unha impronta especial. Unha impronta que lle daste con unha pintura tamén diferente, non? Sí, bueno, a ver... Eh... Adino na parte de baixo do museo, esa tiña na pantalla, pois conservase máscaras eh, antigas de diferentes artesáns, que bueno, é algo que que hai unos padrões comuns en todas elas, que, mm. bueno, que considero que hai que seguir respetando, mm. pero sí que é certo que, bueno, durante a historia pois que si sí que hubo cada un daballe un pouco pois a súa impronta, cada artesán tiña un pouco o seu estilo e tal. Mm. E, eh, bueno, como a parte de facer a máscara, pois son un artista plástico, e eh, hai unha parte do ano que me dedico a, a pintura artística. É, xa. Pois teño unha serie de conocimientos en aerografía e en outras técnicas de pintura, pois, que decidí incorporar a, a máscara. Bueno, pero, pero a máscara, como ti dís, eh, ou, polo menos, eh, comentamos a Mico Pechado, eh, sigue sendo... Eh, elabórrase do mesmo xeito que sempre non co, co, coa, co, co papel co, con esa co, co bueno, non sei sí. expliquelle a todos os escoitantes que non todos <ríe> coñecen <risa> tra ese traballo artesanal tan, tan, tan feiticeiro tamén Claro, eh, a máscara da pantalla bueno, pois pues, hai diversas teorías de antropólogos e historiadores mm. pues, que estuveron pola zona e xa enter do povo que se dedicaron a estudiar un pouco a orixen, non está moi claro. Mm. É certo que se conservaban pantallas moi antiguas, pois igual pantallas que que teñen pois, de 1920, incluso anteriores. É mm. bueno, o certo é que en todas elas eh, todos os artesanos pois se mantuvo unhas eventos pois mm. que eh, como A cara, pois, eh, a base da cara, eh sale un chapeo, un chapeo de fieltro, de sí. chapeo estilo gaiteiro, destes de que teñen unha ala ancha, uh -huh. pois de aí pero pues, se recortando a la, da o sombreiro, vanse recortando uns patróns que son os que formarán parte da cara, como, bueno, como son a, a nariz, eh, uh -huh. para va a darlle volume aos ollos, eh, a boca. Uh -huh. Eso todo despois empapelado con un papel de, de, de periódico, papel de jornal periódico e claro, unha sí. pasta de farinha con agua que se mezcla, e se coce o baño maría funciona a modo de cola. Isto todo pues, capa sobre capa, uh -huh. xenera unha dureza que despois permite, pues, parecida a madeira, permite tallar e permite crear a cara. Claro. Eh, por outro lado, pues, sería o chapeo, o, o que chamamos corno central, que é a parte do, do medio, sí. eh, que sería cartón cosido, e tamén iso todo vai empapelao, é moi cosido, sí. e acabaríamos tendo un pouco o que é a estrutura. Pois pasaríamos o pintado e a, sí. e a colocación da, dos trapos e, da, e do interior da máscara que é bueno, precioso, non? Porque, ademais, que as pinturas modernas sa, ou esas pinturas que diste, a aerografía, moi diste, eh, sí. dá unha un, vistosidade especial. Por certo, ese, ese corno, esa especie de corno, ese, ese redondo que ten a parte de mm. ten un significado especial ou é, o mm. é que, que é complemento? Esa forma siempre estuvo presente nas vale. primeiras máscaras. Ese corno central... Sí eh a parte onde vas onde vai metida a cabeza sí. sempre tuvo esa forma eh é certo que bueno as máis antigas pois igual eh, o corno pois en vez de ser tan alto era máis baixo en algun casos noutras eh bueno variou un pouco que a forma pero sin, sin cambiar demasiado hai pequenos sí. matices que cambian si sí, si sí. e eh, despois aí nese, nese corno central pois é onde van van pintados formativos motivos que que leva a máscara. Bueno, ti te algo, algo significativo e moi especial, posto que un link na, por menos na páxina aí no, na, na redes que para ti a pantalla é algo máis que unha sim, simple máscara, é identidade, símbolo de uh -huh. orgullo e cultura dun pobo, que quere decirse uh -huh. que, que ti tamén buscas documentación para decir, bueno, isto hai que continuarlo deste xeito porque de antigo uh -huh. os nosos antegos facíano así. Si. Sí. Está claro que, que algo que hay que respetar e que, que hay que algo que, que mm. bueno, que no se pode tomar a la ligera e facer tamén un pouco que xa apetece, creo mm. que non, que, no, que hai unhos límites, que, bueno, mm. que, bueno, ao final, cada un ten os seus, pero, pero que hai que saber de onde viemos e, e respetar un pouco o traballo que fixeron os túberos tú ante... antes que a nós. Sí, sí eu pois, considero que que hai cousas pois, que son inamovibles, a que teñen que estar moi presente sempre, sí, sí. que é un vínculo tamén con as xerxentes do pasado. Sí, e, bueno, claro, a día de hoxe pois os pinturos son distintas eh eh bueno, os materiais pois, evolucionan. Sí. Entonces creo que que bueno que que innovar en certo modo pois que non é faltar á tradición, senón é aportar algo. Ah, e, es... non, non non quere decir que pisemos no que hai feito, senón que que bueno que sepamos de dónde viemos pero que, que ahora pues las pinturas son distintas etcétera pues, y aportemos algo algo algo máis. Exactamente, eu quería facer hincapié so co que estavas dicindo que, que te aportáslle a túa creatividade, pero que en realidade manténs o que uh, se fixo dende mm -hmm. de Antergo. E por certo, o, o, falando de ese respeto, é precisamente algo que que os que participan na, na, no, no entroido pídenlle a todas as persoas que, que acuden que, que respeten, mm -hmm. que decir que non toquen precisamente nin as pantallas, nin os mozos que que, que, que que están ali coas vexigas, non? Si, sí, É importante saber que o que vas, o sea, saber que non vas a ir a unha festa pois que non é algo, non é unha exibición o sea, non é un un desfile para tú ir ali a ir a bailar. Non, eso, claro, vai a, vai máis alá, o sea, é de algo do povo que que evidentemente pues, está hipoturista e que eu, Pero no punto de vista creo que o turista tamén forma parte do entroido, é que é necesario, é mm. encantado de que veñan, pero bueno, pois pues, eso saber un pouco a que vas, pois pues, esta esta figura, por exemplo, pois pues, corre por as calles libre, mm. ten unha forma de interactuar con cos vecinos, ten unha forma de actuar, mm. hai uns uns cánones e unas historias, pois pues, que o mellor pois pues, hai que conocerlas a fondo pois pues, para saber o que o que, o que está representando. Entonces, digo os turistas pois pues, mas que nada é hora de meterte no medio porque ta máscara eh, ves pouco, mm. pues é importante abrirlle paso cando claro. escoites as campanas e as vexigas, claro. é importante non estar tocándolle, porque, bueno, os traxes pues, son caros, eh, pues sí. e por un pouco de respeto tamén a figura, é importante, pois, pues, bueno, eh, hai momentos para todo, hai momentos pues, para pedirlle unha foto, pois, pues, cando se poida ou cando vexas con educación, eu creo que nadie xene unha foto, nin tal. <risas> a cosa, claro, é eh, o de... <risas> hai veces que é un pouco que, que como que está facendo un... O seu ritual é un pouco como foi sí. certo modo pues interrompir demasiado brusco en algunhas ocasións. Claro. Pero digo, non é algo tan que, que sí. bueno, que sea tan algo muy heavy ou do xodo turista, algo que bueno, que se pida respeto. Claro. Es mais. Claro, no. claro. Por iso, por iso eu insistía nesse traballo no no que A xente do povo tamén pide, non? O efeito de decir, respetar sí. toda esa manifestación, por exemplo, tocar as visigas, que, que, que sí. é para facer barullo, non é para facer daño, e nin... claro. o que importa é que, que se dé conta a persoa que está mirando que é, os de Miranda son para mirar, non é para outra sí. cousa, non? Si, sí, cada elemento ten un, unha, ten un valor, o sea, poder visigas non son a vexiga non é para pegar, a vexiga sí. é un elemento sonoro para sí, sí, sí. pa avisar de que de que veñen e para que a xente aparte. Sí. E despois dan un baile en torno a muller, pois pues, dicen algúns eh, antropólogos e tal que son como bailes de rituales de fertilidade, sí, eh, pode sí, insinuar a vexiga debaixo da saia das muller que se facían antigamente, pois pues, que sí, sí. que tiña que ver algo con ese sistema de fertilidade. Fertilidade, sí. bueno, hai como unardanzas e unas historias, pois pues, que que teñen un trasfondo sí, e que entonces pois pues, que está ben conocer, sempre que, que se vai a un sitio así Pois pues que as cousas que non son A maior parte delas non son casualidade Si, sí, si, sí, está ben, está ben Bueno, estás nos dando unha lección De, de, de cousas interesantes Que, que, que teñen moito que ver co, co, co. Por certo, ti, tamén eh, Dixete que eras de, de, artista plástico Pero te, as túas exposicións Tamén se fixeron ali en Xinzo algunha delas tamén hmm. sí. Unha das primeiras que fixen foi En Xinzo, xa fai un mellor no sei, ou igual fai set anos ou así, Carimu, na Casa da Cultura, e, xe, unha, foi unha das primeiras. Ora estou en Vigo, traballo con a Galería de Arte de Vigo, uh -huh. e, bueno, expuxen en, en Madrid, en estampas es expuxen en Oporto, e, e, bueno, un pouco a miña temática foi variada, e agora estou un pouco máis centrado no que no que a cultura galega, e, e creo que vou tirar un pouco por aí má temporada. Muy ben, pois pois felicitacións, que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, <risas> por tanto te, xa te garantizamos éxito. Sí, sí, temos unha, unha lista de Excel de todas as persoas que eh, ao pouco tempo de de, de de entrevistalas, claro que le ximos ben, entonces como sodes vos tamén tendes éxito. Pois, pues genial, encantado de, de, de pertencer a esa lista. O gaia que sí, o gaia que sí, de verdade que si sí. Bueno, que non te queremos incomodar porque sei que te és eh, me parece que estabas convocado a unha a exposición tamén, non? Sí, a eso dar sei, temos aí quen vivo a un artista xa consagrado, a eh, José María Barreiro, que é hmm. un pintor xa de renombre galego, É eh, pues, que bueno que Xer amores de fiseran tamén unha unha exposición aquí aquí na cidade de A Coruña en Vigo. Uh, Entonces temos haría un acto na, na Casa das Artes en vivo Pois pues, aírome moito, en por ese camiño tamén vas tío. o sea que non te preocupes que <risa> bueno, <risa> o haya que chegue aí, claro que si. Sí. Eh, eh, falta eh, falta eh, falta, fal, fal, están... falta chegar aquí a Barcelona tamén, eh? Bueno. <risa> Pouco a pouco, estaría ben si sí, hombre, eh, a ver, algún asociación galega eh, Centro Galego de Barcelona Ou asociación amb, A nosa propia asociación Rosalía de Castro de Cornellá Tamén se prestarían no na, Nas súas salas ou mellor facer unha pequena mostra Do teu, do teu que facer e, e que se vexan tres ou catro pantallas Tamén sería bonito Está claro que galegos hai en todos lados E eh. sí. eh, eh, bueno, eh, bueno, se prestar ben Levar sí. un pouco, enseñar un pouco a nosa cultura por aí, que uh -huh. hasta hasta ahora tiñámosla un pouco escondida, sí. e eh, no, eh, ya... creo que cada vez máis se pon en valor, é uh -huh. eh, unha alegría, pois pues, que, bueno, pois pues, estamos aí intentando aportar algo, pois pues, que se ponha en valor. E ademais que se coñeza esa nova fórmula, esa fórmula túa tan preciosa, tan fantástica e tan moderna, tamén é moi importante. Que te vou dicir? Sí. Eu, eu creo que... Non sei, se si, si, si te atreves, ou mellor, eu, eu falaría co, coa, coa nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá, e seguro que, o mellor, estaría, estaría moi bonito e, que, que ti participaras. Agora vou a estar un tempo pois pues, preparando o proxeto novo, como xe que son temas galegos, mm. e costa me tomar un moito tempo, e me vai elevar, quizáis, humano así, e despois, pois, pues, aí hai, hai xa algún interés de alguma... Mm. De algún sitio pascoñer, pero bueno, no descarto con todo pues pois, pues desplazarme a alguna ciudad como sea Barcelona o ou cualquier otra que que surja, que, que cuadre bien. También quería resaltar un poco que por Don Divas es que, que que bueno, que, que parece que hay como un ahora mismo un, un momento boda da arte arte da cultura galega, pero xa non só a, a nivel claro. que se ponen en baróns centroídos, senón a nivel musical hai xente moi interesante facendo cousas, claro, pois bueno claro. dando unha volta de tuerca a tradicional tradicionales cousas, aportando cousas novas é moi, creo que é un momento bobo, tamén destacar un pouco eso Pois pues, pues aí andamos, nosotros facemos o posible para que os galegos do Mediterráneo se enteren e ao mesmo tempo, pois eso gabarnos de que Galicia sigue sendo eh, punteira Pois, moi ben Moitísimas gracias, Roberto uh, mm, Volvo a repetirte Que teñas moitísimo éxito e Moitísimas gracias por participar con nosotros Neste eh, humilde programa Nada, encantado A ver se nos vemos algún día por aí Unha aperta grande, hasta logo Gracias, hasta salud. logo chao, chao. Despedimos con música Como sempre facemos a Roberto queda dentro dunha maristei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 Baixamos a música para recibir a outro grande entendido e tamén colaborador no entroido galego, concretamente as comparsas que se celebran en Viana do Bolo e nos arredores. Chámase Antucho Espinosa. Moi boa tarde, Antucho. Ora, boa tarde. Boa tarde. Benvido. Moitísimas gracias por atendernos. Eh, moitos parabéns por eses éxitos que, de, que estiveste desacadando nas aldeas en, perto de Viana do Bolo, con esas comparsas tan tamén Eh, eh, realizadas, non? <risa> bueno, tan ben realizadas Iso teria que dicir o público que as ve Bueno, nos dixeronos eso Tenho que felicitarte porque nos dixeron que foi un exitazo a pesar de que o tempo non acompañaba en algún momento, non? Si, sí, efectivamente, este ano a verdade é que está vindo o tempo que está vindo e, e non, non é xudo mm. Pero, pero si sí, é certo, a xente a xente gusta moito e eu creo que realmente é porque pois durante décadas non se representaron entón había moita xente de certa edad que, que estaba deseando que claro. que se volveran a representar sí, sí, sí. e é a claro da colllas con, con moitísimo entusiasmo sí, sí, sí. bueno pois pues eso como as persoas que eh, o, o viviron en, en directo xa ou saben o que queremos de darlles eh, un polo menos sin sentintis que, que o que di os catlá un, un bocadiño de, de unha explicación para que saiban en que consiste eh, a, a comparsa o Que, que ten algo que ver con unha representación gráfica ou directa de persoas ah, hai tres persoas importantes pero tamén hai moitos outros improvisadores que tamén participan non contanos sí, algo, dinos efectivamente, vamos a ver en primeiro lugar sí. que hai que saber é que o, o nosso entroido da zona, como sí. vean falaches de Viana e arredores sí. pois o entroido, entroido vídeo, Pois, ou, quizás, con, con, con dúas palabras fundamentais que son a, un pouco a sátira mm. ou a burla mm. e, por outro lado, a, a, a gracia. A, a retranca. Re, o o, o facer rir. Entón, sí, sí. que ocorre a, a comparsa? Pois, pues, ao mellor, a explicación máis clara pues, é, de esas dúas palabras é a comparsa. A comparsa mm. está formada por un grupo de, de mozos e mozas, e non tan mozos, mm. e, podemos decir un grupo de xente Que, que representa algo un pouco vai vai da mal de eso que falamos da, da burla e da gracia. Mm. Como como se fai, pois en, en catro partes, por así decirlo. Mira, podemos ou melhor eh, a comparsa pode, podemos englobar en catro partes principales. A, a primeira parte sería o permiso. Mm. A segunda parte eh sería a ronda A terceira parte, os brindes, e a cuarta parte, a disputa. E agora explico che en que consiste cada unha desas partes. Vale, veña, veña, aí vamos, veña. A primeira parte, é, é, é que, que claro, é o, o permiso. O, Hay que pedir permiso. permiso, claro, non? Efectivamente, a comparsa, como falamos, é unha comitiva de, de persoas que entran nunha aldea, e o primero que fan é pedir permiso para poder representar, para poder pasar e actuar. Hmm. Então, claro, non todas as aldeas antiguamente te acollían pues, por diversos motivos. Pues, un motivo pues, porque había varias familias de luto, ou outro motivo pues, porque non era o momento adecuado, ou había pues, cualquier desgracia que pasara ese ano na aldea. Entón, pues, ese permiso era superimportante. Claro, é algo claro, claro. que agora xa non ten tanto sentido ve certoto porque a, a comparsa ahora tal cual a representamos porque xa está un pouquinho máis mascada por si decirlo sí, sí, sí. xa vai os sitios e Aceptada directamente efectivamente as aldeas que vai mm. pois ya se sabe cales son mm. a aldea ya sabe de antemán que va a ir sí. antes era unha sorpresa a está a... están las claro. aldeas prevenidas non É, efectivamente, estamos un poquillo explicando como era antiguamente e sí, sí, sí, sí, como sí, é agora para que a xente entenda un pouco as diferenças. Bem, bem. Antes era un pouco aquela sorpresa de que chega só unha aldeia coa comparsa e toda a aldeia, pois queda co... Claro, con aquela sorprendida, sorpresa Sorprendida, sorprendida. Está aqui a comparsa, que sorte temos, vale? Agora... Agora é diferente, é, é un um pouco máis, todo o mundo sabe que se vai representar, é ten moita acogida, e ben xente de moitísimos puntos, incluso na tribo e de, de Galicia, claro. xa non só da zona, senón de, da provincia, incluso de Galicia, polo feito de, de que está tendo cada vez máis fama e máis acogida. Então, ese permiso, pois normalmente, Facía, sí, é que non facía, normalmente facía o director, sí. e os que chamamos nos vellos de esquilas, esquileiros, uh -huh. ou mascarados, que é o, nada máis e nada menos que o, o personaxe que ahora se coñece ou é máis coñecido como Boteiro, porque suele salir cos fulións, entonces casi toda a xente o conéce con o co, co nome de Boteiro, Boteiro de, de Viana. Entón, é, ese personaxe, normalmente a comparsa, é, leva dos, dos personaxes destes que serían esquileiros ou vellos de esquilas. Sempre dous, nin tres, nin catro, nin, nin un. Sempre, sempre son dous que acompañan a comparsa. Então, os, os dous esquileiros e o director son os encargados de, de facer ese permiso. Mm. Eh, una vez que, sí. que se dá o permiso para pasar, sí, claro. o, siguiente pas, o siguiente paso sería a ronda. A ronda que é, pois os músicos da comparsa, os músicos que van a comparsa, dan unha ronda tocando por toda a aldea, ou por a maior parte da aldea, dando, por así decirlo, a vendida a vendida da comparsa por así decirlo eh, anunciando que a comparsa chegou que a xente o sepa, é con música que é algo, algo pois pues, alegre é, é, é algo que é para celebrar sí. esto prácticamente é exactamente igual antes que agora, faise ronda sí, sí. a xente sai ás portas das casas e despois unha vez que a, a comparsa pasa pois a xente da, do propia aldea vai detrás da comparsa, sí. pois ás posto sitio onde se vai a representar, um, por su convenen nos brindes e a disputa que serían as seguintes partes, a, a terceira e a cuarta parte. A onde se representa isso, normalmente nunha aire, nunha aire que pues, que sexa estempravada que se estea a gusto, que o, a propia aldea te vai te vai levando onde eles consideran que é a mellor zona. Uh -huh. Eh, unha vez que se chega pois que se chega aire, uh -huh. pois eh, representaría esa terceira parte, que son os brindes. Uh -huh. Os brindes que son? Os brindes son eh, nada máis e nada menos que unha serie de rimas, eh, estrofas de catro versos, estrofas feitas de catro versos que riman en consonante, o segundo e o cuarto. E... Eh, Pois, eh, podría che poñer un ejemplo de rima para que sepas en que consiste. Sí, sí, sí. Eh, eh, eh, antes de nada, diferencialo desa de de de quarta parte para que se entenda ben que son os brindes. Os brindes é ese tipo de rimas que quem é un cargado. O director, o director da comparsa, normalmente é o encargado de facer os brindes, que son versos improvisados. Improvisados hacia quem? Hacia as persoas que estén nesse momento vendo a comparsa. Então, quando se chega a AIRA, o director faz unha especie de introducción ou de bienvenida ao pueblo, a xente que está ali presente. Entón, unha vez que acaba esa bienvenida, con evidentemente en verso, pois empezan os brindes que son dedicatorias a personas individuales ou a grupos de personas individuales sí, sí, sí. É cunha que vai sempre acompanhada dunha pequena peça musical, dun trocinho dunha peça musical por parte dos músicos. Ah, então, o director sí, sí. faría un brindes a unha persona que está en contravendo vendo a, a comparsa, acto seguido, esa persona a veces sacan a bailar algún dos personaxes da comparsa, que é o típico de sacarla a bailar, mentre os músicos tocan esa peza improvisada. O ao mérito que ten isto, que o director ten que estar pensando continuamente sí. Sí. como facer ese tipo de brindes a distintas personas que están, porque claro, un día pode haber unhas, outro día pode haber outras. entonces aí está o mérito do director como ocurrente. Ten, ten, ten que, que, se... que coñecer o ambiente tamén. Ten que conhecer o ambiente, claro, <risos> efectivamente. Que ocorre neste, nestes brindes? Moitas veces o director é ajudado polo payaso. O payaso é outra das figuras, que despós explicarei máis detenidamente, pero é outra das figuras principales da comparsa. O director é unha figura séria, é a figura, pois é, o personaxe que manda na comparsa. É o encargado de, de decir brindes. o brindes. O payaso é a figura que fai a burla é o que fai a burla na comparsa. Então, normalmente, os brindes do director son brindes sérios, son brindes feitos, pois como decimos aquí, como é debido. <risos> Pero o paiaço mete as suas aportacións ou as suas puntillas polo medio para aproveitar para facer algún brindes de burla polo medio dos brindes do director un pouco en axuda ou a veces en auxilio do director se non se lhe acorda algún, uh -huh. se non se lhe acorda decir algún no momento, porque claro, según acaba unha pieza musical o director ten que arrancar con un brindes, entón iso a veces non é fácil, é, é o payaso a veces bota unha mano uh -huh. e, é así como funciona a parte dos brindes Sí, sí, sí. Eh, iso que pode durar, pues, aproximadamente uns 20 minutos, como moitos deses tende media hora. Ajá, ajá. Eh, en función de un pouco, un pouco da ocurrencia do director e do, e do propio payaso. Uma vez que acabamos brindes, é quando empeza a última parte, a esa cuarta parte que é a parte da disputa, que é o que se chama. Chámase disputa porque se dice disputa, esa é unha peza teatral. só fin que cabo e eh, siguen sendo rimas por distintas feitas por distintos personaxes que forman a comparsa, pero a diferenza cos pues, brindes é que se estas estas rimas, estas rimas xa non son rimas improvisadas, son que xa son rimas eh, ensaiadas previamente, tipo obra de teatro. É ah. eh, moi diferente, sí. diferente. entonces teñen un ambiente máis ben generalizado, non teñen que ver co, co as persoas da aldea, né? Eh, efectivamente. Ah, claro. Os brindis son dedicatorias individuales a cada unha das persoas. E despois a disputa é unha obra teatral uh -huh. que cambia de ano en ano, en función de todo o que leva a ocurrido durante o ano, sí, sí. pa facer burla e pa facer gracia. Volvemos ao mesmo, esas dúas palabras, burla e gracia. Facendo burla e gracia, pois representa-se unha obra que fala de todo o ocurrido durante ese ano a nivel local, a nivel provincial, autonómico, estatal e incluso mundial, poder sacar todo tipo de temas. Aí salen todo tipo de temas que, que sean susceptibles de facer qualquer pues, tipo de comentario. Que ocorre? Por poner un exemplo, este ano, cuáles son os temas principais? Pois pues o, o inverno que nos veu, por exemplo, de chuvias a tope, os, o brau que nos veu con moitísimos incendios, por desgracia, e eh, cousas que ocurren, imagínate, a nivel local que hai un cambio de gobierno a nivel local e eh, houve algo de polémica pues, ao mellor podes sacar. Pues, pues, pues, pode sacar que houve un tema un problema coa basura que recollida da basura, pois podes sacar que houve cualquier outro tema, cualquier tema que teña ese tipo de picardía é susceptible de sacar na comparsa ou algo que lle ocurrida incluso a unha persona de forma individual, se é algo pues, por así decirlo, rechamante pues, podes sacar na comparsa Sí, eso, eso eh, leva consigo, como acabamos de decir, eh, esa, esa burra, esa, eh, esa forma de, de, de intentar que a xente ría, ¿no? esa retranca, ¿no? que te dices, eh, que, eh, que seguro que este ano pois pues, eh, tamén apareceu o tramba aí polo medio, non? É, efectivamente, claro, si ve o trampa medio, maduro, etcétera, etcétera, claro. Sí, sí. Que ocurre? Que esta obra teatral na que falamos pode vir durando ao redor dunha hora, Então, numa hora há muito de que falar, muito de que falar. Então, claro, numa hora forem sair muitíssimos temas, mas uh -huh. eu, eu falava aqui dos principais porque a a disputa forem ter um tema principal, e depois uns temas secundários uh -huh. através dos quais vai desenvolvendo. Uh -huh. eh, pero, bueno, eh, teria a descrevela para poder entender um pouco. Agora, eh, não quero deixar passar Eh, mais tempo sem explicar eh, por que falamos de disputa por que se diz, por que disputa uh -huh. por que essa palavra, se é uma obra de teatro a palavra disputa vende que a parte principal, ou uma das partes principais dessa obra teatral é a disputa dos esquileios uh -huh. ou dos de esquinas por senhorita, a senhorita é outro dos personagens principais da comparsa que depois explicarei, uh -huh. então a senhorita eh, normalmente é unhome, o que fai de señorita, unhome vestido de muller, entón ten que ser conquistado polos vellos de esquilas, ou polos esquileros que tratan de conquistar a señorita. Entón a señorita pode salir pois pues, por onde te cadre, pode querer preferir a un en un a outro, pode pode ao principio facer ver que prefiere os dous, pero depois se vai sin ningún, ou pode, claro, cada ano é diferente. Entón, esa parte hai sempre. A disputa, ten que ter ese xogo dos dous esquileiros pola señorita. Nalgúnha parte da obra teatral vai haber eso, sempre. O resto das cousas poden cambiar, pero eh, eso, é, eso é fundamental. Por eso se es chama disputa. A palabra é así. O sea, a ver quen conquista a quen, non? É, efectivamente. Eso pode variar. ás veces poda veranos incluso que na comparsa leve dúas señoritas poda haber dous esquireiros e dúas señoritas sí, sí, unha un pouco máis guapa que a outra <risos> aí se tira e afloja aí, aí poda haber moitísimas variantes incluso houve anos que hubo dous payasos, en lugar de un unha señorita con dous payasos tamén se metían no medio da disputa pola senhora eso ten infinidade de versións de, de, de, de versións claro, claro, claro, claro, claro, e, e, de e de desenlaces entón Que ocorre? Eh, nesta obra teatral, por así decirlo, ou na comparsa en general, uh -huh. vamos, a vamos a falar dos personaxes que ten que son o director, o director. como xa falamos, normalmente é un personaxe vestido de militar que pon, por así decirlo, Orden. a seriedad da comparsa. Eh, ou, sí, sí, sí, claro. É o que pon a cara seria da comparsa De un sí, pouco sí, sí. o saber estar Dirixe, pois, vamos, por iso se chama dirito Yo que dirixi Normalmente na ronda vai dirixindo os músicos Vai na dianteira dos músicos É vai dirixindo, vai dirixindo os músicos E incluso vai facendo o director da orquesta Carai E... Sí. Iso é un um, um dos personagens Pois encarga dos brindes Que é a, a parte principal E encárgase do permiso ao principio É da despedida, da despedida. Ah, quando, acaba, sí, sí, sí. A, quando acaba a disputa Que é o último paso uh -huh. De todos uh -huh. Hai unha despedida do director E é o que manda o que manda quitar as máscaras a toda a xente que leva as máscaras todos e todos os personaxes da comparsa bien. manda descubrirse a todo o mundo. Cando se descubre toda a xente, xa recibe unha unha ovación, un aplauso xeral de toda de todo o público asistente. Eh é eh, iso é o que manda o director. O director manda sempre na comparsa, tanto desde o permiso ata o final, ata a despedida. Ese é o personaxe o director. Pon sí, sí, sí. a cara seria O antagonista, por así decirlo O director é un pouco o que ven sendo o payaso O payaso, o payaso payas. fai as burlas, fai as bromas pesadas sí, sí, Tanto sí, sí. na ronda como nos brindes Como na disputa E o payaso, que aunque Poda parecer E que sea un un, un tallán, un burrancán normalmente, sempre a persona máis espabilada e a persona máis aguda da compasa, sempre fai de payaso <risos> porque o payaso ten que estar para as boas e pas as malas cando alguén se esquece algún verso sí. da, na disputa, aí está o payaso para sacálo do lume vai, porque sí. dícel un verso improvisado para que o sí. outro si capaz de volverlo a recordar. Sí, o sí, payaso quando sí. é na ronda ten que facer unha broma pesada, o mellor é encontrar unha fonte que pode mollar a todo o mundo por alí <ríe> quando pasa a ronda por alí, ou pode pisar un charco e molla a todo o mundo por alí. Sí, sí, sí, o sí. o palhaço fai todo ese tipo de, de actos que é o que claro, por eso, por eso é ose unami palhaço, pero non ten absolutamente nada que ver con un payaso do circo. Claro, Normalmente claro, vai vestido sí. coas peores roupas, con sí, roupa sí. rota, sí, roupa sí, bella sí, sí. ten sempre unha cara moi fea vai cunha cara cunha careta fea, pa que de medo, que de asco. Esa é o, a figura do palhaço e asin non ten absolutamente nada que ver co palhaço do circo, vale, nada, vale. nada Aunque coincida o nome. Sí. Vali. Aí de pois, a señorita, a señorita, como ben dixen Pois sempre, normalmente, é un home que se viste de muller Porque fai moitísima máis gracia eh, E a señorita ten que facer de refinada A veces ten que facer de máis bruta Depende do que lle pida a disputa Depende de cada ano Entón a señorita tamén é un personaje principal Suele ter moitos versos que decir e tamén ten que ser un personaxe que sepa sepa un pouco salir do paso se hai algún problema pois e despois por último o, os esquileiros sí. como ben dixen, acompanhan ou eh, custodian por así decirlo, a comparsa durante a ronda, sempre vai unha parte dianteira e vai outra na parte traseira uh -huh. sempre pode haber algún cambio, algún troco de, de, de, de lugar Mm -hmm. Cambio, o de atrás pasa para diante e o de diante para atrás Pero Ajá. sempre vai un diante e outro detrás Eso bien. sempre e eh, non cambia nunca Iso uh -huh, uh -huh. eh, foi durante a ronda que, esa, Como ben dixemos, esa, ese circuito Esa, sí, esa volta que dá pa... no. comparsa por toda, por toda a aldea Cor músicos tocando uh -huh. Despois, unha vez que estemos na aire E xa unha brindis, xa disputa eh, Normalmente este tipo de representación son circulares Todo, todo o público está en, en círculo rodeando a comparsa e a comparsa actúa no medio a no medio non é non é non é un semicírculo como podas imaginarte sí, no teatro, sí, sí, sí, sí. non é é un círculo inteiro. Sí. Entón, os os escribeiros son os encargados de facer ese círculo, é de que ese círculo non sea de, demasiado grande nin demasiado pequeno, mm. que senon que se ha para porque se vaire representar. Eles controlan eso, e controlan que ninguén se meta no medio, nin ninguém este molestando. É, é un pouquiño a súa función Despois, evidentemente, durante a disputa Pois a súa función é conquistar a señorita claro. Por seus versos claro. é, Entón é, é un pouquinho eso Estes serían os personaxes principais vale. Despois, en función de cada ano Vai haber uns personaxes secundarios En función do que se queira representar Por exemplo, un ano Pode haber un vello que vai vestido de vello, ou un matrimonio que sean vello e vella, que é moi típico que vayan a comparsa. Pode ir, por exemplo, un cura que o cura pode aparecer por ali e pode intentar igual casar a Adolfo ou un esquileiro ca señorita, en función do ano claro. Pode ir, pues, imagínate, ou mellor, un ano vai se representar Algo unha clínica mental, pois ten que haber un dentista. Pois hai, de repente, entra un entra vestido de dentista, pois coa súa bata, tal. Pero iso xa é, varía moito de ano en ano. Xa é momentáneo, é dun ano en concreto. Non é un personaxe fundamental. Personaxes fundamentais son estes dos que falamos. Señorita Payas, Gordous Esquireiro, e o director, e os músicos, evidentemente. Pois, é un, un, unha representación popular tradicional que está des recuperando que costou moitísimo posto que hai pouquiño tempo, non ver? hai poucos anos que se volveu a poñer en marcha, non? Efectivamente, isto recuperouse no 2019. Sabes, eu, sea, eu casi me atrevería a decir que, que estuvo parado porque Ajá. me teño recordos, teño recordos porque as últimas comparsas Eu acordo-me pero las mas era muito cativo. Eu agora, no mês de março, faço 40 anos. É, é claro que recordar que teria eu sobre 5 ou 6 anos, não mais. 5 ou 6 anos quando se perderam. É, porque eu recordo os últimos. Tenho Sim. assim recordos fugazes, Sí, pero pero habí, que... habí, había naque, daquela había un orden establecido diferente do que hai hoxe, non? E entón Órdeno. o mellor o mellor ese orden foi o que eh, fixo que, que se perdera esa forma de de, de comunicación, non? Mm. Non, non, non, non, foi, non realmente foi por eso. Eu non. casi creo... Isto bueno, xa hai distintas opinións, eu podo che dar a miña particular. Mm, sí, sí. Eu, a miña opinión é a seguinte. Mira A comparsa mm. é algo que dá moito, moito traballo, claro, claro, claro. claro sí, dá sí, moito sí. trabalho previo. Então, por que existían as comparsas? Hai que entender por que as sabía. Por que existían antiguamente? Porque antiguamente as aldeas estaban cargadas de xente. As aldeas en cada día había muitísimos casas abertos, claro. había moita mocedad. Claro, claro. claro. a repetir antiguamente a compar era de mozos, era de mocedaz. Hormozos salían a comparsar e eh, quando chegavo en Troido, sí. pois sobre eh eu creo que principalmente o oh, O dos chóber de comadres, a comparsa salía da aldea ou das aldeas próximas onde que organizaban a comparsa. E, e, e, e iba representando de aldea en aldea e nun volvía outra vez á aldea da que partiu hasta o mártes de carnaval. Son botaban cinco ou seis días fora de casa, foi serie de mozos que antes era así, eran acollidos por distintas aldeas, e dormían donde podían, dormían donde os acolían, a veces nun baile, a veces nun aalleira, a veces na casa dun veciño, nas aldeas veciñas. Entonces, era un pouco aquello, non se volvía hasta o martes de carnaval y era unha sorpresa ao día que ibas a visitar sí. claro os recorridos eran longos sí. e eran a pé Sí. normalmente eran a pena que pé naqueles invernos pues, que eran moito máis duros do, do que son hoxe, sí. e, e iba a, a pé a pé, acababan unha aldea, e tiña que ir a pé hasta a aldea do lado, como que yo quedaba a tres kilómetros, a cinco, a dez, claro. non se sabe, entonces iban por camiños hasta que chegaban, cando chegaban pedían o permiso, eran acollidas, entraban, ya ali representaban. Uh -huh. E cando se acababa pola noite, na aldea que se acababa por noite, pois pues ali se quedaban a dormir, hasta o día siguiente, o día siguiente arrancaban a siguiente aldea. É sí. como funcionaba, isto sí. funcionaba así. Hoxe en día non ten absolutamente nada que ver, xa te digo, sí. a representación xa están, por así decirlo, predestinadas, sí. Sí. son o sábado dentro e o sábado anterior, uh -huh. pola mañana unha aldea e pola tarde na outra, en total, catro claro. aldeas. Sí. Normalmente é como facemos para recuperado. Claro. Esa recuperación, evidentemente, xa está adaptada aos tempos da hora, xa, hai, muy xa, muy xa sería inviable facer o de antes, porque sí, xa sí. nin hai xente, nin hai tempo de facer o que se facía. Xente claro, claro. non dispón ese tempo, claro. Entón, faixe así. Eh, mm. Que ocorre? Eu, por que creo que isto se perde unha? Porque non había xecaugura E ah. empezou a haber un despoamento moi grande nas aldeas sí. E dúas porque dá moitísimo traballo isto Era un traballo de meses Tanto sí. de ensaios De preparación de, claro, claro, de elaboración de traxe Dos claro, claro, músicos, dos esquileiros claro, sí, sí. etc etcétera, etcétera Isto requería moitísimo tempo e traballo sí. eh, De feito, había por así decirlo, hoxe en día temos unha comparsa recuperada, que ao final recuperámosla entre todos os mozos da zona hmm. os que estamos interesados por este tema, pois pues, entre todos recuperamos unha comparsa, pero antiguamente o normal é que houbera varias, pues, sí, mi... sí, sí. claro, o normal é que houbera varias, varias e, aldeas, a... claro, claro. E, efectivamente o mellor chegou anos de haber según contan as personas más mayores chegou anos de haber a 4 ya cinco 5 comparsas Charay, entonces, caray. claro, habendo diferentes comparsas Sí, sí, sí. Pues había tamén a súa competencia, entre claro. unhas e as outras. O trabalho dos esquileiros, sí, quen sí. facía o mellor traballo sí, sí. ou quen facía mellor de esquileiro, pois, pues, sí, sí, sí. tiña a súa, por filo, a súa recompensa ou a súa aclamación polo público, entón, claro, había unha competencia sí, sí. entre os esquileiros, unha competencia entre os directores. A ver que comparse levaba a disputa cada ano, entón, claro, había moitas rencillas sanas, evidentemente, sí. pero... É moita competencia nese sentido. É, entón, que ocorre? eso era antes. Moita xente uh -huh. nas aldeas, moitas comparsas. Uh -huh. Pois a duras penas damos conseguido ter unha e manter unha despor de haberla recuperado. Reixate, digo, recuperou-se no 2019 e uh -huh. eu creo que foi unha recuperación que ben un pouquinho da máu Da, desa, desa, desa moda que hai agora polo entroido ou ese repunte do entroido en, actualmente inquietude polo claro. natural e polo rural e eh, eh, pola eh, sí, tradición propiamente dito bueno, eu, eu puña, puña en, así, entre comillas, entredito feito de que se perderan tamén porque non sei, a, a administración, é dicir, a Guardia Civil e outros medios eh, eh, eh, pois tamén non lle gustaba sí, sí, non lle gustaba sí, sí. Que, eso, que eso funcionara vas, como, pero eso, como funcionaba explicar, eu sei por onde vas pero eu eso casi te o explicar de outra maneira, non é exactamente así ya, xa, pero... a comparsa noutros tempos, pois pues, evidentemente como a comparsa, volvemos ao mismo que falamos ao principio burla. era para bur, pa facer burla, para claro, pa facer gracia e claro, sí. aquela reivindicación pois pues, un pouco a opersión que houve noutros tempos, pues, es... tamén se aproveitaba para aquello, que ocurre? Década dos 40, década dos 50, dos 60 pues Claro que houve esa persecución hacia a comparsa mm. A comparsa estaba un pouco eh, representada nas aldeas E é un pouco aquel porqué Porqué se representaba nas aldeas un, Una, porque era cousa de aldeas E dúas porque nas aldeas había aquel de Eu podo decir o que quero libremente Porque aquí non hai tanto control esa Estamos tránsito. nas aldeas É que ocorre, efectivamente Então o que ocorre e durante anos a comparsa sempre se perseguiu nese sentido, pois uh -huh. o clero non era moi partidario da comparsa, certas, sí. certas partes do clero, non todo o mundo, evidentemente, pois a, a, a nivel de guardia civil, a nivel tal, pois tampouco se era um, tan partidario, a comparsa non gustaba, non gustaba. Entón, era un pouco, por así decirlo, non vos pasei descoquedigades, porque poda haber represalias ou poda haber consecuencias, sí. Sí, sí, sí, consecuencias asías. Sí, sí. E isto ocorreu e incluso hai historia sobre eso, Eu sei sí. moitas, hai moitas historias sobre ano tras ano, pois pues, o pasaron moitas cousas, que ocorreu. Eso a comparsa foi capaz de soportar todos esos anos, foi capaz de manterse todos sí, esos anos. Sí, sí, sí. Chegou a democracia a partir do 75, 78 da a, a nos anos 80 e a comparsa, houbo comparsas nos 80, houbo comparsas nos 90, ao principio dos 90. É quando já estaba a democracia totalmente instaurada, e quando já ali había libre libertad de opinión, todo. Foi precisamente quando se perdeu. Foi precisamente quando se perdeu, sí. non antes. No, no, no, non ten nada que ver con isso. É decir, a comparsa perdeuse a posteriori, e foi quando quando precisamente se podía hacer libremente sí, é quando nos efixo porque empezou a a ver o, o, o desalojo o desalojo de é visivamente que empezaron os pueblos a quedar desinhentes claro, é claro, é claro. un pouco a compás necesita esa reunión previa e a reunión claro, previa claro. necesita xente nas aldeas ya non hai, claro. os mozos empezaron a traballar fora, claro. si sí que nos fines de semana Xuntos, viña todo o mundo, sí, sí, as familias xuntaban sí. e tal, pero ese despoblamento foi un pouco o que creo realmente eu, perdi. a ver, sí, si estás sí, falando sí. conmigo a mellor outras personas xinianas, no, no, no, que... cousas de outra forma <ríe> pero eu creo que casi a maior parte da xente coincidiría comigo nesta opinión sí, sí, que sí. se perdeu un pouco por eso, pois pues porque se despoblaron as sí. aldeas no. e eh, Eu, eu incluí o feito de que tamén posible posible represaria podía haber, pero que non ten, non ten nada que ver como como de dicir con respecto a despoboación rural que eso debo consigo eu... pois pues eso, que, que aldeas que tiñan 100 vecinos convertir en suxen 4 ou 5, non? Efectivamente. Qual eh, é o porqué de recuperar a obra? Por que a aura na 2020 no 2019? Por qué? Eu creo que vai un pouco para mal con un pouco que a opinión general que hai na nosa zona, xa non digo a nivel de Ana, senón mm. eh, a nivel eh, provincia de Orense, incluso. Sí. A moda que hai agora polo entroido, eh, desde vai 20 anos go hacia, hacia a actualidade sí. hai que um, un, un crecemento exponencial da, da, da, da, do interés do interés que hai polo entroido é, cada vez medra máis cada sí, sí. vez se tá está facendo máis mediático agora casi podemos decir que o entroido da, da, da toda a provincia or é mediático mm. ven moitísima xente de fora a velo claro. e incluso os que habitamos aquí os que vivimos aquí todo o ano pois pues cada vez nos desperta máis interés e uh -huh. nos gusta saber máis, então eh, eu creo que a raíz de sin interés general que hai por o entroido e sí, polo sí, que sí. houve antes, tal, penso que se recuperou gracias a eso, hai sí, sí, grupos sí. de personas que lle despertas interés e fan pois pues, ese tipo de piña, de decir, vamos a facer, vamos a muy un pouco de experto interés ya a forza por conseguir o de antes. Pues Entonces, bien. a raíz de su pois pues, eh, despertou o noso interés e dixemos pois pues, eu creo que a comparsa habría que recuperala, bien, un, bien. algo que había antes e eh, non o temos agora é eh, facemos o nosso entroido má rico máis rico con algo que tiñamos non con claro, algo inventamos, claro, claro, claro. non con algo que houve sempre, sí. é porque non volvelo a recuperar pois pues, pues, eso... foi un pouco eso perfecto, Antucho an o que hai que facer é eh, eh, educación, como como, como se suele decir dicir veces, é es decir é eso transmitilo para que nas escolas e nos institutos se, se recolla como algo propio da, da, da entidade desa de zona. E entonces pois, entón, as rimas que aprendan a facelas e os rapaces que, que, que disfruten con elas tamén. Efectivamente. É que isto tamén atrae moito a xente nova. A xente claro, nova non claro, ten claro. minh idea, sobre sobretudo sí, sí, os primeiros anos. Claro. Nós, cando, cando representamos a comparsa os primeiros anos, que a verdade é que non tiña tampouco demasiado tirón, porque a xente non sabía o que era, mm. e... Pois, claro, a, a xente máis nova que non sabía o que era, claro eh, sonaba ya chino, todo isto sonaba ya chino. Pero, claro, que ocorre? Eh, gracias á divulgación de, de, de, de, a divulgación e gracias ao trabalho de alguna xente que está, está ao pé do cañón neste tema, pois eh, foi capaz de, de, de, de enseñar a esta xente nova o que era antiguamente, a través de vídeos antigos, a través de fotografías antiguas, a través de, de, de, de, de cousinhas de antes, e eh, un pouco que ven agora no día a día. então é un pouco esas piezas do puzzle que lle faltaban por completar a toda esta xente que non viu, pois eh, faz-te má sincero, má sencillo eh, un pouco, facer a idea do que era e do que é, sabes? Oh, eh, então agora, ten muitísimo máis tirón, ya a xente está deseando que, que, que representemos, sempre xe preguntan pola calle, ya este ano vai haber comparsa, este ano va de non facer. entonces claro, tu, sempre, sempre é un secreto, sempre é un secreto, e depois non sei, <risos> sí. pode ser que sí, <risos> pero claro, cada vez ten máis acollida. Moitas veces hasta estes últimos anos, hasta nos estamos planteando o tema de facer algo para que un pouco mediar no tema de, de, de que está tendo tanta tanta acollida que a veces hai xente demais porque que, a comparse. Muy bien, muy bien. A comparse bueno, cousa del des. Pero sí. que quede consolidado, que é o que estás dicindo, que en realidad o que fai efe. falta é que eso, pois pues, que cando tiene un esteso ou cando outros non... Pues claro, siga, claro, que, que teña claro. relevo generacional, efectivamente. Claro. Pois alegro-me moitísimo e agradezo moitísimo a túa... Eh clase que hoxe recibimos de... de, de, de vai, agradecidos ya... estamos nós de que nos chamedes e un pouco divulgar isto que a xente conhece. Agradecidos ya. nós. Aprendizaxe das comparsas eh, de Viana e Arredores. Una, un, unha verdadeira lección. Agradecemos xe moitísimo, tu, Antucho, eh, eh, que saibos, como xa temos o, o, o noso contacto contigo, pois, o mellor, hasta pedimos algunhas rimas para que nos critiques o que, o que facemos. <risa> Eu tampouco sou unha persoa adecuada por tema da rriba, Iso hai que eso hai que valer. como dije que hai que nacer co da Pero ao mellor ao <risa> mellor inventar. Agradezo sí, sí. moitísimo. Algo algo saldrá, algo saldrá. Moitísimas grazas Antucho, unha aperta grandísima. Ata outro momento, eh. Bueno, cando termine o, no, o noso programa xa e enviaremos o audio Antucho que tan eh, mestre foi para nosotros aprender como se fan as, as comparsas en Viana do Bolo. Esa comparsa é recuperada. Vamos con música e continuamos o programa. Nunca te deixaste así O que orme o sorinho orberra E o cabo a E o que a Eu quisera te conmigo E sempre non me imagino Nunca deixo eu tan grande Sentim tan dentro de mí Sentim tan dentro de mí Pasarán días e noites Soñare de noite no soá esta non na miña cama. You're not se mata con... Galegos no baix A pones depois, deja Temos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 Un saludo y muy ánimo para Armando Vale eh, Que se recupere o antes posible, aquí esperamos Esperamos que sí, esperemos que sí Vamos a eh, apoyar entonces luego, Como dijese, eh, con Bulebulo Vale, pues comenzando con ese Bulebulo Tengo una entradinha musical, por lo tanto ahí va Adiós Dos, uno, dos, tres,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 Empezamos a primeira. primeira A Yarif lembra a Rosalía Como sabedes, o 23 de febreiro é o día de Rosalía de Castro sí. Pois ben, eh, o Concello Bresan dedica un programa de actividades completo Para lembrar a súa figura e a súa obra sí. Do visto a 22, mm. o locais de hostelería Adheridos a esta iniciativa mm. Ofrecerán caldo. o presto caldo de, caldo de gloria Caldo de gloria, si sí. Entre aqueles que degusten 2020 2022 este de gloria para seu sorteo eh, o gañador ou gañadora pode levarse como premio unha noite en padrón Pode ir pasar un día padrón ten a noite pagada por un consello e así pois se non coñece pode visitar a casa de su historial O día 21 a 6 fan a lectura de poema de salida e eh, presenta unha exposición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 Incorporar estas, entao, palabras, ver, estivo, androlla, androlla. Esta, incorporar estas palabras... Incorporar estas palabras ao dicionario o... A, o o, o dicionario, vale, vale. Vale, vale. A ver, a... está estudiando. Está estudiándose, vale, moi ben. Cando vai moi apretado dentro dunha de camiseta, por exemplo... Si, sí, igual que un androia, vale. E, que que androiado va. Si, sí, igual que un androia, lóxicamente que e, sempre está ben apretadinha. E, claro. Entende, entende esa, a esa metáfora, non? Moi ben. Vimos cuarta. Cuarta.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 xerá máis alentable nas días baixas, aínda que tamén se notará no interior. Pero ollo, ollo, todo parecía, todo se moi bonito, segundo Meteo Galicia, que é o noso tótem, eh, no que a tempo se refire, o martes que vem, o martes da vinte da semana, será un día de corte para ese período de tempo estable. Ou seja que... Bueno... Entre... Se facemos caso previsións Entre... Aproveitar este día hasta o martes Que parece que nos dan Unha tregua de aula Entre máis e menos, vamos mellor eh, polo menos hasta o martes non haberá problema Por lo menos hasta martes non, non vale. lo menos, o martes eh, Segundo o meteo Galicia Poden facer plans En exterior Sen, sen moñarnos Muy ben, vale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 que teñen mm. seis fillos é de 35 a 39 anos. Como digo, eh, reitero, eh, un dato que ano tras ano lembramos, e eh, lembramos na mesma dinámica sí. negativa de que mm, morre máis xente que nasci en Galicia. se, algún día, algún día veremos eh, pois pues, os datos cambiados, pero pero bueno, extrañame, extrañame, extrañame un pouco que podamos resistir a esa noticia. Non aumenta, entón, a poboación galega, logo.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 É todo isto nun contexto, como sabedes, de reconversión do sector. A nivel europeo, Galicia figura no posto noveno entre a regións de leite. O xe sea que seguimos sendo, con a potencia leiteira, malia todos os inconvenientes que temos, por si sabedes. Non hai remuda xiracional nacional, o baixo preço polo que se paga o leite, xente eh, bastante. O xe que a nivel europeo e, e, e, está Galicia... Noveno. No, noveno. No, noveno. O noveno, carai... A novena, región productora de leite. Carai, pois, pois eh, debería ser un elemento bon para poder eh, pedir que, que tivera algo... Sempre, sempre ve, xa o sabes, sempre ve. Vaya. O que a é que, pois, bueno, se teña realmente en conta esa capacidade de presión, pero bueno. A, a eso me refería é eh, que que se teñen valor eses gandeiros que traballan tan, tan, tanto para, para, para ser un desde aquí reivindicámolo eh, faremoslo sempre sí, sí. o valor que teñen eh, eh, o, o tanto que dan de comer claro que si sí, claro sí. lembro, 42% do leite do Estado provende a leite ese dato xa é revelador claro que pero sí. que teñen, protege, teñen en conta pois pues, A ver, a ver que imos facer vale. Bueno, xa finalizou a primeira parte non? Correcto, a ver, creo que é doado de, de, de cachar De atopar sí. bueno. Vamos coa segunda parte Que ten sí, algo vamos. que ver con eh, outro tipo de novidades Pero diferentes, que son as, as da Ribeira Saca Que pasa, que pasa na Ribeira Saca E tamén ten unha entradiña Aí vai a ver, Aí vai, esa entradinha. Aí eh. vai logo este noticiero acelerado do que aconteceu na Ribeira Sacra este día. Eh, empezamos. Memórias do Neno Labrego. Cita co Teatro de Monforte. A nova montaxe de Cátido Pazón, a tación teatral do clásico libro de Sanera Vila, se a estea esta noite na capital da Ribeira Sacra Podrá ver no auditorio esta de teatro ás oito e quince da tarde. Unha producción do CDGA de Galego, en colaboración coa productora Contraproducción. Outra, varias incidencias de rente, sí. Aquí tamén estamos sufrindo eh, pois, anomalías ferroviarias. Duas incidencias que afectaron a circulación da vía férrea entre Ponferrada e Orense. Okay. Unha foi un incendio originado nun túnel E, e outra, un choque contra a Catenari. Carai. Provocaron interrupcións e cortes de liña co consecuente prexito para todos e todas as viaxeiras. O VNG registrou, vende eh, pedir explicacións no Congreso e registrou, pois, pues, eso, eh, unha serie de preguntas pedindo explicacións a ver que pasa tamén que as anomalías de Renfe tamén están chegando ao noso país. Sí, sí. sigo ainda queren troídos na Línea Sábia, sí, como os coitados, a Indaconte, Mércoles o Enterro de Sardinha, ainda quedan dúas citas, completamente, dous desfiles de comparsas e disfraces aquí en Conselhos da Línea Sábia. Un é Pantón. O 21, o sábado, celebrará o seu desfile de eh, carrozas e eh, disfraces. Xa non está acostumado a este Conselhos de Ciroficha cancela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 En a pobra do Prollón tamén eh, empeza a contar atrás pa súa feira do Viño de Vila Chá, que xerá eh, a primeira fin de semana de maio, chegando a súa 33 edición. Ah. E marxe tamén o concurso de cartel prazo hasta 3 de marzo para presentar o cartel que poda xer a imaxe desa festa. E rematamos falando de choivas, falamos de que virá o sol, que para las choivas, pero de lembrar de desde aquí que as choivas de novo no fogo da actualidade do Estado Lamentable nace a 120, ah. sobre todo o tramo que vai de Valdiorra-Saurense, sí, por chancas, sí. por todo o percorrido, de gran tamaño, de fundura, que provocaron e provocan eh, vinchazos sí. e reventos de rodas. A nivel político e cidadán, están se movilizando as protestas, sí. están exigindo solucións eh, sí. estruturais para este tramo de eh, estrada o Ministerio unha estrada que leva reivindicándose de é hmm. eh, o único que se rancho son poñeres panches e está no estado lamentable que un día pode ocurrir un ano Claro que sí, é, é importante esa reivindicación que, que tiñese pensado facer unha autovía que iba, pero non sei eso pa, parece que vai pa longo non? Autovía está aprobada, pero vai pa longo como ven dices, entón entre que van sí, licitando sí. tramos e se vai facendo coortamento que poda haber dispoñible sí, sí. este é o conto de nunca acabar. Claro, Pasar claro. anos, anos e anos, e non a veremos, má. ninos máis novos, a veremos rematada. Entón, Na mentre má. non chega esa autovía a 56, creo que sí, sí. Eh, a estrada necesita un arranjo. Entón sí, sí. non vale xa parcheada porque non é solución. Claro, claro. Bueno Vamos á terceira parte que tamén ten entradinha. Aí vai, veña.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 A sabedoría popular que comeza con esta música de Uxía tan interesante. Correcto, pois ben, hoxe neste apartado de sabedoria popular mm. eh, vou um, baixar do paio o refraneiro. Uh -huh. eh, neste caso, o refraneiro aplicado ao de febreiro, o mes que estamos xa pasando do Ecuador,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 Que febreiro co seus días 28, se dura máis catro, non queda cal en gasto, nin, nin raciño no burato, nin ovella na rabela, nin pastor parair con ela, nin cornos no caleiro, nin no carneiro, nin orellas ao pregón. Carai. Que longo, claro que si. Sí, pero... acaba, acaba con todo febreiro. Si, si, si. importante, importante. Bueno, a, o... ese febreiro ten algo que ver tamén coa co, co, co chuvia, non? ou non? También, pero a lluvia los refreneros venomen en abril. Mm -hmm. Abril agua es mil. Sí. En febrero no supada de agua porque sí que hay, este año más que nunca, pero tampoco es un mes que se caracterice todos los días como está pasando. Sí, sí, eh Bueno, eh, referíame a ese a, a, si o, o, o refraneiro eh, eh, incluye algo de influencia do, do digamos, do da, da chuvia no, no, no mes, nada máis. Eh, si, si... No, no, no, no atopei. Non atopei. O que xe digo, eh, eh, insisto, non atopei eh, mención especial a choiva no refraneiro dedicado ao mes de sobreiro, mesmo que está. Uh -huh. Os outros tres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 aquí pues como vedes, o febreiro como o do mes do frío, sí. estamos, evidentemente, no medio do inverno, climatológicamente falando, eh, camiseiro, ningú amela, ningú falleiro, que tampouco é para para, para agardar para, ou para eh, digamos mm, ter certo rendimento, defeito, sabedes que o febreiro para a hostelería para muitos traballos é dos peores, senón o peor, mes do ano. Sí, sí, sí, sí, está bien. después, también, para ver lo curto, o peor de todo. O sea, ya, es corto pero llega a llevar para ser lo peor de todo. Los <ríe> refranjeros no dejan lugar al silencio. Claro, claro, claro. En resumidas cuentas. Y yo, como autónomo, también doy contadizo Con <ríe> de eso. Con este febrero ya podían quitarlo los calendarios. <ríe> Está. Novembro e, novembro e febreiro E digo xeu como autónomo Dirancho máis autónomo E dirancho sobre todo a hostelería Podían quitar Tranquilamente do calendario Son <risas> os meses nos que menos Se fatura durante E ademais enganan ese, este, ese mes engana porque non ten todos Todos os días que ten outro mes non Exactamente aparte é o mes nos, nos que menos nos equivocamos nos Claro, claro, claro <risas> Si, sí, si, sí, si, sí. está interesante está muy No Si, si sí, sí. Bueno, é eh, bueno, remasto É remasto a sabedoria popular de hoxe Como sabedes, recorrendo un amigo, amiga Neste caso un amigo Que eh, nos achega a súa frase de Fran O dito favorito Que nos explica por que Neste mm. caso, contéis desde aquí As nunhas, a Grazas É eh, unha perta grande A David Taguada, músico, humorista, eh, de Lugo, e eh, un dos membros integrantes do dúo Carta da Juste, mm. pues eh, un grupo musical mm. que, que bueno, que teño a honra de, de seguir, ben. Eh, de recomendar, e de pasarlo ben con eles. Imos a escóitalo, a ver que con os propós, veña. Moi boas. Son da Vista Guada Músico luguéis, productor, mestre eh, Autónomo en xeral E eh, pediu-me xa Un dito galego e collín Un que é moi galego E agora veréis porquê O dito é Tras de tempos, tempos venen E é moi galego Porque o mismo vale Para decir Que non hai noite que non para un día E que calquer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 Eh, de no galega que no che veis a dormir que no os logreis así que eso, parece un dito muy galego porque vale para una cosa para contrario que un, es una sabiduría muy de nuestra tierra tras de tiempos tiempos menos saludos Cataluña, saludos los galegos do país muy bien una aportación casi filosófica ¿no? Correcto, ¿sí conoces esa frase? No, no teña anotada, ¿no? ¿no? Por eso tampoco mira que no escuchara. Uh -huh. eh, efectivamente, buscando una búsqueda por la internet, a peina, y efectivamente, eh, muy sabia que con sentido que también expresó David. Uh -huh. Que hoy yo, hoy para ver que... Tras, tras de tempos, tempos veñen, que toda situación mala ou regular podese superar nos tempos futuros, pero aí tamén que se está agotando, que va racha, eh, todo se vai ir ben ou moi ben. O único que confies que igual por os tempos os seguintes os resultados. Ademais, importante eh, esa, esa reflexión de que vale para un para para unha opción como para outra, non? Correcto, correcto, por eso podes encaixar sí, sí. Eh, En don sentido Claro, claro Bueno, precioso, fermoso De verdad, Xosemonell Un, Unha aportación hoxe fantástica no, na, na sección quenche pregú Preguntou que ti levates adiante De verdad, remate con, con, con esa aportación de David Taboada Fantástica Moitísimas mm, grazas Manuel Nada, aquí me cedes para conectar con vos cada dos semanas. Veña, un aperta grande, hasta otro momento. Hasta Otra estamos chorando, pinta el droido. Veña, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. legos novach con Armando Fernández y Julio Cowgill Veixamos a música e vamos a continuar falando do Entruido entrudio Entruido, como que irades A verdade é que este nome é un nome tradicional É un nome eh, que, que ven do latín, según dicen Pero que ademais eh, ten moitísimo que ver co, coa celebración en Galicia É unha persoa que entende moito de isto, do entrudio Que ademais fixo un traballo de máster Eh, na Universidade de Salamanca Chamase Iria Campos Fernández É temos o outro lado do, do fío telefónico Boa tarde, Iria Boa tarde, boa tarde, que tal? Ben vida, eh, moitos parabéns por ese traballo Que me teño entendido que foi un excelente, non? Sí, foi, foi. Moitas gracias. peña felicitacións, parabéns. Bueno, pois eso, aproveitando que estás rematando en Troido, que en algúns sitios de Galicia aínda non rematou, según teño entendido, porque a, a, algunos aplazaron porque chovían en aquel momento, e eh, eh, bueno, e agora, pois, pues, volverán a facelo este sábado que ven. E en algúns ainda teñen algún enfolión que outro. Bueno, dime, como foi? Eh, Ti eres eh, oriunda da zona de, de Viano ou... No eu son de Santiago, a verdade e A miña familia é da zona de Terra de Montes Ah eh, Pero a verdade é que sempre tive moito interés polo tema das mascaradas e polo tema do entroido sí. na zona de Ourense Si sí moi ben, entón, claro, eh, eh, para poder eh, inmiscuirte en traballo tan importante que o Entredo de Viana do Bolo, onde estaban os boteiros, os farrayeros, un, unha chea de cousas que, que ti deixes a coñecer no teu traballo, pois, non sei, ti vexe que estar ali un, un tempiño, non? Eh, si sí, estiven ali durante todo o que o ciclo festivo... Eh por así decirlo oficial, sí. porque realmente os pulións se empezan a tocar con moita antelación e, bueno, por suposto, as comparsas das que estiveste desfarando antes, teño entendido, sí. eh, tamén as empezan a preparar con moitísimo tempo. Bueno, todo se prepara con moito tempo. Claro. Eh, pero, bueno, eh, que o inicio é cacolga do lardeiro mm. eh, e, de alí a dúas semanas, se pecha co enterro da sardinha. Claro. Eh, pero... Pero entón, imiscuíxete, como que dixen antes, non? Nese traballo sí. ou nesa fórmula Porque hasta tocarías no Fulión, non? Sí,,. si, sí, si sí. <risas> eh, eh, Poiden tocar E ademais, é impresionante, non? Sí, é impresionante, e ademais, calquera persoa que non estea acostumbrada, vanlle doer os oídos. Os oídos. Eso seguro, sí, sí. Eu iba a costa Ponce e de mim, claro. <risa> bueno, pues, exactamente é o costume, o que acabas de decir, non? Non sí, todo sí. mundo é capaz de, de, de, de, de coller ese ritmo, ademais... Mais, unhos chaman de barullo, outros chaman de ruido outro... Pero é un ritmo É un ritmo que que, que cada aldea E cada zona teñen De unha forma determinada Non, non todos sí, os ritmos son iguales Efectivamente eh, Según, bueno, cando fixen o meu traballo Falei ali con moitas persoas eh, aínda que non se coñece O motivo, polo que en cada aldea Pode ser diferente eh, Se tibas a sí. Podes escoitar, eh, cando se está tocando Fulión podelo escoitar desde moitos kilómetros de longe. Sí, eh, e moita xente di que era pues, para identificar cada pueblo, sí, sí. Eh, ou que tamén, según se acercaban á vila de Viana, eh, engadíanlle como un golpe máis ao, ao toque do Fulión, no? o toque, o ritmo particular que ten cada cada un dos pueblos, sí. eh, ou que se quitaba un e tal. Pero bueno, como que a idea básica no? é que cada un ten un diferente sí. Bueno, para poder eh, facer este traballo, non solamente ten mis coites, senón que ademais disfrutaxe con el, porque senón eh, non poderías escribir o que fixete, non? Claro, por supuesto. Sí. Eh, bueno, allí tive unha acollida genial. Sí. Eh, por supuesto este traballo pois pues, non se fai eh, solo come o esforzo, sino co toda a xente que me ajudou, achei a descubrir. Sí, que me axudaron moitísimo. Documentación a descubrir aquilo documentación que tamén ti buscache por allí tamén, mm. lógicamente, pero pero tamén disfrutache do da gastronomía, non? Moito, moito, moito. <risas> Sí, por esa zona además sempre se come Eh, maravillosamente. Sí. De gastronomía que non solamente será asuntos do porco, sino tamén a os doces que, que mmm, alí había de primeira categoría, non? Eh, si sí, aínda que eu a verdade non tomei moito non son moi de doce pero sí que hai tamén para quen lle guste sí, sí. bueno entonces que, que recomendacións lle dirías a aquela persoa que, que diffruaxe de que do que recomendacións lle dirías aqueles que queiran que a chegarse a aquela zona por, ahora xa non porque eh, me parece que en todo caso habría algún fulión de, de despedida pero un sábado, por, por exemplo porque eu, eu lembrome no tempo que estiven por ali ali nos anos 70 70 e algo pois mm. eu eh, eh, sei que o o comezaba, ou sea, os ensaios de folleón comezaban o primeiro sábado de xaneiro, non? E, e, e remataban o, o sábado seguinte, o sábado final do do mercreix de fincha. Pero pero non sei a non sei agora A verdade é que non estou segura de que día rematan, eh. Na pilla está aí. <risos> sí, sí, sí. Pero si, sí, eu recomendaría a calquera persona que queira disfrutar do entrudio, bueno, eu sei de Diana, que o único que estudei a verdade eh, hmm. que, bueno, que teñan evidentemente moito respeto polas persoas que, ah. que traballan para facelo realidade claro, claro. Eh, que, bueno, a donde vayas, fai o que ves no? claro, claro, claro. Eh, que se disfrute moitísimo, pero bueno, eso, sempre pues, respetando as indicacións da xente local, que ao final é unha festividade para Bueno, pobre para de allí. Sí, sí. eh, pero que fan para que todos apoidamos disfrutar y apoidamos ver. Sí, sí. O sea que creo que un bueno, no sé, que se puede disfrutar eh, perfectamente por calquera persona uh -huh. de todas as cidades eh, eh bueno, é maravilloso. Eh recomendaría pois sobre todo o domingo gordo. Domingo Que claro. si sí, que o, que lle chaman o domingo de carnaval, ¿no? Sí, sí. Eh, y ese o día que se fai un desfile no que pasan todos os fuliões eh bueno, pois pues vais todos os, os boteiros acompañando a cada fulión, uh -huh. eh tamén hai carrozas e eh, bueno, pois pues se odia como por así decirlo máis espectacular e eh, o que máis pode disfrutar a xente en general sin ter que saír de Viana. Uh -huh. Eh bueno, por suposto pois pues a a comparsa tamén. Uh -huh. eh, que a comparsa é divertidísima. Uh -huh. A, a verdade é que eh, eh, esa recomendación túa tamén ten algo que ver con con immiscurse ou volvo a repetir esa palabra, non sei por qué, pero, <risa> pero, pero eh, te, integrarse, por así decirlo, non? Que é o máis importante, sí, sí. integrarse nese, nesa festividade co co, co respeto precisamente a todos os, os que fan esa grande representación que non é precisamente carnaval, senón entroido en, en si. Sí. Entonces, sí. Eh, porque mmm, Si ti non participas en fariñar En fariña en, fariña, en te ben Si, sí, si, sí. bueno Si, sí, a primeira vez Tiña hasta a miña cámara de fotos na man Bueno, sí. eso Outra recomendación, cuidado Conter os días de, de fariña Conter o móvil na man eh, sí, Cousas así, porque sí, sí. vamos E sí. sí. respetar eso, aceptar que, que Che van a tirar fariña Exactamente, sí, respetar pois o que a festividade, ¿no? Claro. Eh, por exemplo, hay normas alrededor de a farina que eu menciono no meu traballo, mm. ¿no? Eh, bueno, sí, que por exemplo, hay gente que a lo mejor vai con unha máscara que tapa toda a cara. E a fariña pois hai unha forma específica de de botala, ¿no? Eh, tense que via persona como por atrás para sorprenderse e poñer chamán na cara, como le van a man de fariña como si fueran a cuchara, no? collen así, mm. tal e botan xa como no nariz en a boca vale? <risa> sí, sí, non é que a lancen, no? Sí, sí. entonces, eh, claro, como a fariña xa teñen que botar na cara se ti vasca a cara tapada, por exemplo con unha máscara, un disfrazo ou algo así mm. ti non deberías poder botar fariña claro porque despues non xa poden devolver a ti e non é xusto, sí, sí, no? Sí, sí. entonces, o entrudio está como cheo de normas quizáis bastante implícitas, ¿no? que as tes que ver. Em, pero bueno, que con, con estar estar alío creo que se que as vas sacando e además a xente pois pues, encántalle falar do feo e eh, eh, bueno, non é para menos uh -huh. está, eh, está, Por certo eh, comentamos que ti fizeste un traballo que, te, que, que recibí unha, unha nota excelente que uh -huh. podes atopar nas redes ou nun algún sitio determinado para poder eh, non sei, lela ou polo menos disfrutar do, do, de, de seto... eh, Sí, sí, por suposto eh, está no repositorio da Universidade de Salamanca uh -huh. pero con buscar o meu nome iría Campos Fernández Eh, despois poñer TFM, como traballo de fin de máster, TFM, xa debería aparecer nos resultados en internet. Eh, o primeiro que aparece é o repositorio da Universidade chamase Gregos. Te, te, traballo de volvo a repetir, traballo de, de, de fin de máster na Universidade de San, de, de Salamanca, non? Efectivamente, si. Sí. Bueno, pois pues volvemos a repetir esa felicitación que ben merecida porque, ademais, como estás dicindo, como nos estás demostrando, pois pues conheces moi ben ese ambiente. Bueno, eh, o, o Domingo Gordón non se disfruta solamente con, con, con ese, ese, ese grande festival, por así decirlo, de, de amosar todos os folións e todo eso, e eh, eh, tamén caravanas algúnas non sei, que levan algo de retranca para poder amosar algo eh, especial, pero tamén uh, um, bueno, o que se disfruta tamén eh, da, da grande eh, celebración gastronómica que é a festada Androia, non? Efectivamente, sí, sí. A Androia, non sei se si os ointes poden saber o que é, é mm. eh, eh, como un tipo de embutido, é eh, eh, parecido a un sou griso, pero faixe coa costela do porco, mm. e eh, a verdade é que non, non o podes perder, está increíble, <risas> Eu poden aprobar. Eu eh. sí, sí. eh, pero... creo que da zona de ali, como do... Do Oriente Urenzán sí, sí. sí. Non sei se Cando tiste vexe eh, <coughs> Foi coma este como neste ano Ademais da Androlla tiñan cordeiro ou cabrito Si, sí, só que eu non comín Na festa da Androlla Comín en, en outro sitio vale. eh, co fulión, sei demais Pero, ah. sí, na, na festa de Androlla se sirve... Bueno, creo que o cabrito tamén se servía na outra. A verdade é que agora me pillase, non me recordo. Que o meu traballo non metín tanto vale, de, de vale. la astronomía. Fantástico, vale. <risas> bueno, fantástico. O sea, de ese ambiente popular que, que ti, como explicas na, no, no teu traballo, pois pues, eh, é algo que, que ten que ver co, con unha realización ancestral eh, propiamente do povo, ¿no? que non ten nada que ver con un... Con un Cunha, cunha mostra eh, vistosa de, de algo que, que, que, que non sei, que, que se que se fai no carnaval, por exemplo de, de Rio de Janeiro, non? Si, sí, eh, realmente bueno, eu empezo meu traballo explicando un pouquinho as ideas e a teoría da que podemos partir, non? Para explicar estas cousas, un traballo eh, antropolóxico, unha descripción etnográfica, e, eh, bueno, fala un poquinho do que é o patrimonio cultural inmaterial, ou no? intensible, uh -huh. que podes chamar. Claro. E eh, o que ocorre é que o patrimonio cultural está relacionado co, co entorno natural. Eh, por así decirlo, pois a tradición das dos pueblos ou das personas eh, é como unha especie de mediación entre a actividade humana e o entorno natural. Eh, ancestralmente, por utilizar unha palabra, ¿no? Eh, o intrudio podía estar relacionado máis pois pues, co ciclos eh naturais, non? Claro, o intrudio, sí, sí. entroido e demais, eh, ben, bueno, teorizase sí. que vende da entrada a primavera. Eso, si, sí, sí. Exactamente. Entonces, pois pues, tiña moito que ver co momento no que se saía do inverno mm. eh co, co equin eh, solsticio de mm. Bueno, co, co momento no que cambiaba perdona. Mm. Eh, que empezaba pues eh, de novo a ver sol, a poder saírse, a que parara pois pues, a neve, que hoxe en día non vemos tanto. Sí. Em eh, entonces, bueno, antigamente pues tiña moita má relación co, co ciclo da natureza, incluso uh. hai personas que teorizan, ¿no? a máscara de boteiro pois pues, leva un reptil na boca. Sí. E hai xente pois pues, que eh pode teorizar que eso tiña que ver con, con unha protección ao ¿no? ahogando e aos cultivos ¿no? mm. de, de espantar as plagas mm. ou espantar a animais que podían ser velenosos para o gando mm. cousas polo estilo ¿no? eh, sí, sí, pero claro, co cambio sobre todo que se deu a mediados do século pasado eh, que bueno, moita xente pois, migrou hacia os núcleos urbanos claro, e demais, que sí, sí. Se deixou de depender tanto do que era o campo e do ciclo natural, ¿no? Eh, pues pois tamén as tradicións cambian de sentido. Mm. Pero sigue tendo vigente esa eh necesidade, bueno, todos os pueblos que temos de de ter unha identidade, ¿no? De ter algo que nos une aos demais. Mm. Eh o entrodupois sigue tendo esa función, pero hoxe en día mm, existe tamén pois, o risco ou como esa tensión entre o por así decirlo auténtico o que pues para eles é para é, sentir pois pues, eso como eh comunidade sí. ou celebrar o seu propio e o que é a espectacularización, ¿no? Porque co tempo pues mm, tamén buscas como hmm. mm, dalo a coñecer e demais para sí. o demais eh el e, e axudar a que se manteña, ¿no? Hoxe sí, sí. en día xa non é tanto unha relación co natural, eh, sino que tamén pois pues, se trata de atraer turismo, non? Aunque claro. Bowen que se cambió un pouco a función, eh, pero sigue mantendo pois ese como ese rasgo identitario, quiero decir antropolóxico e ancestral, como diste. ¿no? Yo, sí, yo, exactamente. E un, cam, un cambio de ciclo tamén, é decir, de, remata o inverno forte e, e comeza outra... E outra... tamén algo que tiña que ver, no seu sé, momento, non sei sé si se agora, pero, pero que a igrexa tamén tiña algo que ver, dicir agora remata ese, pode ser agora ser alimentar un concursor do porco e a partir de agora ven pois, eh, as semanas antes e entonces hai que facer que, eh, abstinencia, non? Sí, <risos> exactamente, eh, bastante, bastante que ver co, co entroido ou entrudio, como lle que iramos chamar. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, moita xente pode pensar ou se cree que as celebracións de entroido sempre estiveron como moi ao marxe da igrexa. Sí pero en realidad venon sempre foi unha relación de prohibición estricta, sí. sino que moitas veces foi ata permisivo, no en moitas en moitas culturas ou, bueno, en todo o mundo se poden atopar como certas datas ou certas celebracións que son como para sí. por así decirlo, descargar tensión. Si, sí, sí, sí, Do ano. Em, a igrexa pois pues, en certo sentido podía identificar que o entroido eh, lle beneficiaba en ese sentido como para sí fortalecer a fe das persoas ou para incluso <ríe> provocar que a xente seguira a cuaresma de forma máis Eso, sí, sí, eh, sí, sí, adecuada sí, sí. e isto me pasou a min personalmente que despois de estar ali non sei se for un poquinho máis de dúas semanas Eh, claro, comendo porco todos os días <risa> E eh, despesa non se quedan ganas de tomar porco Ni carne, ni nada En un montón de tempo Entonces, claro, tiempo, o sea, sí. Se sale a cuaresma como Ascinencia, sí, sí, sí Sin querer, exacto, sí, sí, sí. exacto. Entón, eso, eso tamén ten moito ¿no? eh, sí, sí. que ver Aproveitado Que a religión tamén aproveitaba Para para, para seu... Exactamente, sí, sí, pero bueno, tamén houve outras épocas de, de prohibición estricta sí, sí outras épocas enas que ao mellor pois non se permitía que certas cousas mm, a, a apareceran polo por zonas da igrexa, no, por terrenos sí. da igrexa ou algo sí. así, pero se permitía que se ficheran fora. Sí, sí, Foi cambiando. Vale, vale. Bueno, que que foi é em... O que queira aprender un pouco máis que se metan precisamente na Universidade de Salamanca que busque o teu nome Iria Campos Fernández e ya, ya aparecerá o teu traballo de fin de, de máster que é feiticeiro e é interesantísimo Agradecer, Agradecerche moitísimo a tua colaboración de hoxe eh, que sigas colleitando moito éxito Que saibas que que, que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos por lo tanto, Así. o éxito xa é casi garantizado Xenial, pois pues moitísimas gracias. Beña. Que vos vaya super ben o, o programa. Muy un bien. saludo a toda a xente e moitísimas gracias de novo vamos te despedir con música, hasta outro momento Iria, hasta outro momento hasta adiós, gracias transmitindo nosa amas por a nosa terra por a nosa lingua, por a nosa música levamos o nome de por polo mundo enteiro, a través dos nosos concertos, o dos nosos cantos eh, estamos moi contentas porque este ano imos a terra do que iso aquí estamos a na terra eh, da cerveza, aquí en Bruselas, Bélsica Pero imos a festa do queixo Arzúa O primeiro a... de mar O primeiro no, de mar sí, A 6 da tarde eh, Ademais festejamos os 25 anos de Yalma Que non é pouco Entón, vemonos ali A seis da tarde, o primeiro de marzo E que haxa no mundo moita alegría E que triunfa a justiza O máis importante Veña, un bico, vemonos Chao Samboy 45 Anys amb tu For Eva Joves el programa de música i entrevistes de Ràdio Samboy, dirigit i presentat per Paco Sánchez, compleix 15 anys Vols compartir aquesta celebració? El dissabte 21 de febrer a les 6 de la tarda a Cal Niño amb les entrevistes i actuacions de... Xavi Flores Miris Way Rodríguez Alma Afrodita I Lauren Jordan 15 Anys de Forever Joves Entrades disponibles a en Tradium Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi Forever! Sempre és massa al programa de salut mental de Radio Sam Bo. Escolten's els divendres de 4 a 5 de la tarda Radio Galegos no baix. Escoitababades antes, queridos escoitantes, unha <coughs> comunicación de Vero e eh, a súa irma, que eh, son de, do grupo IALMA, que van a, a actuar precisamente o día 1 de marzo na Festa do Queixo en Arzúa. Eh, quería con, conectar con eles, pero como está en Bélxica non, non teño oportunidade de, de poder chamarles porque resulta que o prefixo non, non me dá permiso. Bueno, noutra ocasión, queridos escoitantes, que saiba que o día 1 de marzo este grupo tan interesante Bélxico, de Bélxica, que son galegas, que, que son grandes intérpretes da nosa música galega, que mmm, xa escoitaremos noutra ocasión algunha das súas pezas, pois eh, van a actuar o día 1 de marzo na festa de Bélxica, de Arzúa, a festa do queixo de Arzúa, un queixo que paga a pena probar e que acompañado de marmelo de, de membrillo, como dín albús pois é fantástico e é o que, ora vamos escoitar un boqueño de música e como sempre, isto xa finalizou, queridos escoitantes o programa coido que foi farturento de comunicacións e de ensino o Que nos queremos é que o pasaran ben e a música que lles ofrecemos tamén fora do seu agrado sigan conectados aquí en Radio Samboy eh, despedímonos ata o Bindeiro Xoves a mesma hora, ali ese Xoves que ven seguro que tenemos con o noso compañero Armando con outros xa recuperado que teña unha feliz semana ata o Bindeiro Xoves queridos coitanos ¡Galegos no vais!